Ens posem al dia? Actualitat, tertúlies, entrevistes, música, cultura i molt més a Ràdio Rubí. Rubí al dia. pensem ràpidament amb els continguts del programa d'avui. Enrere hem deixat una interessant eh, secció que parla del bondage i ara canviem absolutament de tema i canviem eh, també de convidat i rebem al Marc Pasqual. Volem parlar d'aquesta previsió que hem de tenir en la segona quinzena d'octubre. i ja sabeu que el Marc Pasqual ens acompanya amb la secció Vida Autònoma i que dediquem eh, precisament, entre d'altres coses, fins i tot a aprendre com conrear-nos productes de proximitat, Marc, bon dia. Molt bon dia. Què tal? Avui plou, eh? Bueno, plou, ahir va ploure. Sí, el temps està de mi boig. Amb això no de fer alguna perquè amb la moto em costa venir a ràdio. Escolta'm una cosa, eh, però és bo per sí, la terra. Sí, sí, i tant. No, per la terra sí, jo deia per mi ara. Ah, doctor, recordo que la setmana passada em deies, vaja, ara ja toca fer segons quines coses i si plou, doncs bé, ens anirà bé. Sí, justament és aprofitar això, quan, quan no està plovent per anar fent... Les tasques del camp, perquè l'aigüeta aquesta, que és així més constant i més suau, sí, uh -huh. la reben molt bé. Molt bé, perfecte. Doncs què hem de tenir en previsió per aquesta segona quinzena d'octubre? Mira, aquesta segona quinzena ja és com... sí que és l'impàs del canvi no oficial, perquè tardí ja estem, però és quan... bé, bueno, al camp comença el fred, comença l'hivern i... De fet, mira, el, el 24 d'octubre a la nit hi ha, hi ha el canvi d'hora 24 d'octubre, eh? Sí. Aquest matí estaven parlant amb els companys precisament que no sabíem quan canviaria allò l'hora, 24, ja ho tenim clar Sí, Molt el 24 bé. de nit dormirem una hora més Perfecte I, bueno, s'ha escurçat el dia, ja fa fred i Jo hem vist aquesta setmana com ha sí. canviat ja. Avui, per exemple, ja és un dia en què es nota que ha baixat una mica la temperatura el nivell d'humitat Sí, sí i, bueno, aleshores, de cara al que fa el camp, sí que, bueno, hi ha cultius que han acabat, hi han cultius que encara cogeixen, però és, bueno, en castellà es diu la cementera, en català no sé quin és el concepte, però ja és aquest espai de temps, octubre, sobretot segona quinzena, en què tanquem una etapa i comencem una altra. Molt bé. Uh -huh. Llavors, jo el que diria és, més tant a nivell particular de ciutat o de, diguéssim, de pis o de casa, que hi ha poc espai, com a petits horts, que si no tenim espai de sobres per, per combinar estiu i hivern, que anem tancant cultius. Que tenim, encara hi hagi alguna cosa que encara produeixi, que ho traiem ja, perquè hem de preparar-nos pel que ve ara. Val, perfecte. Altre o sigui, ja vam comentat que això, que començàvem a preparar el camp i tal. Ara, si encara tenim alguna cosa... És qüestió de, de, de ja, per dir-ho així, acabar-ho tot, no? Sí. I deixar el, el terra a punt pel que ha de venir. Sí, perquè és que ve ja, eh? i sí que estem... Ara ja sense dilacions, va. Sense dilacions, perquè estem ara ja, bueno, el Vallès, el fred i, i glasa, no podem esperar més, així que és això. Si tenim... Jo tinc, per exemple, encara una mica de pebrot, però pel poc que està fent ja, prefereixo arrencar-lo i poder llaurar per bé. per plantar aquesta mateixa setmana. Molt bé. I què plantaràs? Què plantaré? Doncs estic indecis amb com fer-ho, però el que tinc al cap és... Deixar una gran part de, per fer la falsa sembra, que hem comentat la temporada passada, uh -huh. que és anar llaurant per eliminar males herbes. Perfecte. Però que faré serà... Bé, bueno, estem molt contents com va sortir la fava, així que farem fava i all. Molt bé. Sí. Faves i all, perfecte. Hm. Perquè, bé, abans d'entrar, diguéssim, a, a l'hivern, tanquem cultius, el blat, si algú havia provat de moro, s'estaria per collir, quasi bé. També, si algú tenia maduixeres i farem fet molt grans i vol dividir-les, diguéssim, la maduixera és una planta que l'arrel no és com les arrels de la majoria de plantes, sinó que és molt més robusta, per dir d'una manera, i el que podem fer és les plantes per la meitat. Ah, la pots dividir. Uh -huh. Sí, exacte. I trasplantar. Si volen trasplantar la maduixera, és el moment. Perfecte. També, si, bueno, injertar, per no, bueno, no sé... Això és més complicat, però vaja... Sí, és més complicat, però bueno, no deixa de ser, doncs, a fer un tros i ficar-lo en un altre. També és el moment. Vull dir, a l'hivern eh, no sobreviuria, a l'estiu no és bon moment, perquè els arbres estan molt actius, doncs també és el moment. I justament aquest impàs de temps entre estiu i hivern és el moment, doncs, per treure conclusions de com ha l'estiu, de fer les conserves, de de tancar tot, de netejar les eines, etcètera, etcètera. Sí, sí, és el moment, no porteu ho de, de, de poder-ho fer, però vaja, ara doncs, encara hi sou a temps per dir-ho així, per fer el que tu deies, per exemple, a favas i all, que és un, una cosa que després eh, sortirà, quan? Mira, depèn, perquè a l'all té tota controvèrsia, perquè la dita popular diu que es planten per Nadal. Ah. Jo això no ho he seguit mai, personal, personalment dic, eh? Perquè trobo que és molt tard i després se'm retarden o, o no, no han crescut prou. Així que jo els planto ja i a l'all es cull per Sant Joan. Perfecte, sí. molt bé. I en la, canvi, les faves, l'abril, les... al... una cosa així, la fava sí és una planta que comença a produir, potser el març comences a, pillar, a agafar les primeres faves, però fins al maig... Encara en pots estar ben. Que sí, sí. Molt per bé, això, però veixa per, per tenir-lo clar. Per això justament dic de, de plantejar perquè si no arribar estiu i no podràs plantar per encara hi ja tens les faves sense fava. Val, molt bé. Molt bé, molt bé, perfecte. Doncs, ho tenim, ho tenim claríssim quines són quin és un hàbitat correcte per plantar eh, fava. La, la, no et faig bé la pregunta. Jo puc plantar una planta fabera montès? Sí, sí, justament això ho parlàvem l'altre dia. La, la fava és una planta d'aquestes que, amb una, una planta, diguéssim, et dona molt fruit, com el carbassó, com el tomàquet, al contrari que l'encià, amb una calableda. Molt bé. Aleshores, jo penso una planta molt adient, per ser en test, perquè, bueno, és com un arbust, és, és grandeta, i és molt soferta, és molt agraïda. Ah, molt bé, mira, veus, doncs Així ens ho podem que, plantejar, ara és el, el moment. És de casa. Clar, que ara és el moment de, de plantejar-nos-ho. Mm? Sí, tant. Clar. Aleshores, més coses de planta que tenim ara, ja... Depèn com cadascú amb el seu espai sugestioni. Són els canonges, l'enciam d'hivern, els espinacs, igual que la bleda. És... La distància amb la bleda és que l'espinac encara és més ràpid. Així que si tenim poc temps o no volem estar... Però l'espinac també podríem fer test o necessitem més terra? L'espinac és com la bleda. És una planta que fa fulla i necessita espai per poder... Necessita espai, Val, molt bueno, bé. O si sigui, tenim poc espai podem plantar-ne, però n'agafarem no, un colleret molt poc. Exacte, molt bé. Així que sigui, potser seria ideal per un jardinet petit, així de ciutat, que tingui res. És es que un metre quadrat, per dir alguna cosa... Ja en té prou, perfecte. De Val. ...però sí que amb un test és just. Val, molt bé. Igual que la fava, el pèsol, també. Uh -huh. que el pèsol, en uns 90-100 dies, 3-4 mesos, tens ja la collita. I, bueno, ja queden els números que dèiem. La maduixa, que hem dit que es podia trasplantar, també és un bon moment per plantar-la. Si tenim espai, també la, la pastanaga i el rava, també... totes aquests cultius que són de llavor i són bulbs. ara tardor és, és molt senzill és i el, moment, sí, el manteniment és, realment és que no els has de fer pràcticament res. Vigila que les males herbes no les cobreixin i no les ofeguin. I ja està. Però a part d'això, tu plantes les llavors un espai on tu trobis que ho pots tenir uh -huh. i de tant en quant vas i si hi ha alguna mala herba que passa per sobre, doncs, l'arrenquem i ja està. I ja està, molt bé, molt bé. Ara seria, per dir-ho així, doncs, un bon moment per a tots aquells que es volen plantejar eh, quelcom en el seu espai, no?, i amb els que tenen més espai i els que no en tenen tant, però que ara seria un bon moment perquè és el moment aquell en què ara es planten determinades coses que aniran fent, el, per dir-ho així, aniran creixent de cara a la, a la primavera en alguns casos, mm. no?, i per tant és un bon moment per plantejar-s'ho. Sí, ara és un bon moment Bé. per plantejar-te. Si no has plantat mai, és una opció. Uh -huh. I també és un bon moment perquè tenim sovint la idea de que només es pot plantar de cada estiu. Així que la gent que hi ha planta a primavera, és un moment per replantejar-s'ho i veure que també pot plantar l'hivern. Perfecte. Que no fa falta no fa tenir uns testos mitjans buits. Val, perfecte, perfecte. Doncs és un moment esplèndid. Jo de demanaria, jo exhortaria, vaja, a tots aquells que vulgueu intentar-ho a fer-ho ara. Ara és un bon moment. Sí. A més, ara les plantes demanen poc rec, ja per l'època d'aran que és més humida i amb pluges, així que en aquest sentit són menys delicades. Menys delicades. Hem de Petícia si a l'agost s'han despistat perquè aquí. Mm -hmm. Si et despistes una setmana, la planta no patirà. Difícilment patirà, el que més a més exacta la temperatura i l'acompanya. La ni més ni menys alguna puntualització més Marc. Sí, això sí, parlàvem de la humitat i el poc rec, també vigilar les res amb els limacs i les ourogues. Surtout els llimacs. Els llimacs van bojos aquesta època de l'any. Jo tinc, bueno, l'hort sembla un bufet lliure, els llimacs. <laughs> Clar. I si hi un fruit, per exemple, tenia alguns carbassons que encara anàvem fent, com que estan togant al terra, ja està, quan no? el vols collir, per sota està ple de llimacs i se l'han menjat la meitat. Bueno, precaució amb això, perquè si no, se'ns en va. Molt bé. Perfecte. Doncs, uh, posem... Deixa'm fer un, Digues... un apunt. Digui'm. Que ho vam parlar a principi de curs, em, jo tenia la proposta i m'agradaria provar un dia de fer una sessió en base al que preguntin els oients o al que Acepta. tinguin tota la gent perquè ja torno a estar... Bueno, no em convenç el format que hem fet així que si et sembla que farem la previsió en lloc de quinzenar la farem mensual bé. perquè vull tornar a recuperar aquesta part de autoconsum del, del kèfir o del cultiu de bolets que ja hem parlar i anar descobrint i sobretot això, que si algú alguna pregunta ja saben el correu Perfecte, doncs molt rebé. Marc, prenem bona nota del tema, ens posarem en contacte i ho sí treballarem d'aquesta manera. Genial. Si et sembla, d'acord? D'acord. Escolta, bona plantada. I no, sí. no et mullis gaire. No, no, ja vigilarem. I si no, mira. És igual, eh? Va bé, va bé, eh? Diu que serveix per créixer. No sé si és veritat. Marc, gràcies. A tu. Una abraçada. Una abraçada.